Och en andra repris torsdagen den 27 november mellan klockan 20.30 och 21.30. 21 jag som pratar heter David Long och det här programmet är förinspelat några timmar innan det går ut i eten. Under sändningstid så sitter jag för övrigt i ett möte med en kommunpolitisk programgrupp som jobbar med att ta fram ett kommunpolitiskt handlingsprogram för Sverigedemokraterna i Stockholms stad. Ansvarig utgivare för sändningen är Arnold Boström och egentligen så skulle Arnold också ha varit med mig i studion idag men han är upptagen han också. Han är på ett möte med partiaktivister på Lidingö idag under lördagen där vi håller på att bygga upp en arbetsgrupp också småningom också en lokal avdelning är det tänkt. Lidingö är ju för övrigt en av de kommuner i Stockholms län som vi inte hade några kandidater i i valet 2006- men det ser lovande ut inför nästa val 2010. Och så ser det ut lite grann på flera håll i vårt distrikt och i vår Stockholms län alltså. Ett annat exempel är Danderyd där det börjar röra på sig lite och förhoppningen är naturligtvis att vi ska ha kandidater i samtliga Stockholms läns kommuner i valet 2010. Men vi behöver inte bara kandidater, vi behöver även fler aktivister och fler partimedlemmar. Och medlem i Sverigedemokraterna, det kan man bli om man betalar medlemsavgiften till vårt bankgiro som har nummer 5280-7005. Alltså 5280-7005. Det går fortfarande att betala också till vårt plusgiro. Nummer 234565-0. Och medlemskap för ett år för en person det är 300 kronor. Och det finns även lite andra varianter, det finns livstidsmedlemskap och det finns familjemedlemskap och information om det här kan man få på vår hemsida www.sverigedemokraterna.se Eller så kan man ringa till partikansliet 08 50 00 00 50 Och gör gärna det, ett inbetalt medlemskap redan nu, det innebär att ni är medlemmar under hela nästa kalenderår 2009 Ja, jag tänkte i det här programmet ta upp en del om eh, de politiska utspel som vi har gjort på sistone och eh, artiklar, pressmeddelanden bland annat, som har skickats ut av oss. Jag tänkte i och för sig först nämna att vi eh, har noterat nya eh, hyggliga resultat i opinionsundersökningar. SIFO eh, i sin novembermätning gav Sverigedemokraterna 4,2 procent innan har även demoscop redovisat novembersiffran 3,4% och det ser ganska så bra ut för november månad. I genomsnitt hamnade vi under oktober månad på 3,8% om man väger samman samtliga opinionsinstituts siffror och det är det, bästa, det näst bästa resultatet någonsin. Och det är det samma genomsnitt som vi har hittills i november månad. Ja, det som har hänt på sistone, det är ju en ganska stor sak. Det är angående Lissabon-fördraget. Vi har också uttalat oss en hel del om det både inför riksdagens ställningstagande och efter att riksdagen tog ställning. Den 19 november 2008, alltså nu i veckan här, så skickade vi ut ett pressmeddelande med rubriken Sverigedemokraterna anordnar protestmanifestation mot Lissabonfördraget. Torsdagen den 20 i kommer riksdagen att ta ställning till frågan om ett svenskt godkännande av Lissabonfördraget. Klockan 11.00 samma dag kommer Sverigedemokraterna att anordna en protestmanifestation mot fördraget, som man menar är ett hot mot svenska löntagare och Sveriges ställning som fri och självständig nation. Manifestationen kommer att äga rum på Münsttorget utanför riksdagshuset i Stockholm. Bland talarna återfinns bland andra Sverigedemokraternas partiordförande Jimmy Åkesson och partiets europapolitiska talesman Sven-Olof Sellström. Och mycket riktigt, det äger också rum en protestmanifestation den 20 november. Sen eh, samma dag så skrevs också en artikel av Sven-Olof Sellström, vår europapolitiske talesman, med rubriken Den tysta statskuppen. Imorgon planerar Sveriges regering att i riksdagen ratificera Lissabonfördraget. Därmed inleds fas 2 i vad som kallas Den tysta statskuppen. Fas 1 inleddes när statsminister Fredrik Reinfeldt och EU-minister Cecilia Malmström torsdagen den 13 december 2007 undertecknade Lissabonfördraget. Trots att fördragstexten inte fanns översatt till det svenska språket och trots att en mycket liten del av riksdagsledamöterna läst texten ansåg sig Reinfeldt kunna ta sig den rätten. Nu, ett år senare, ser det lika illa ut. Fördraget finns översatt till svenska men endast tillgänglig i en konsoliderad tillrättalagd version på cirka 400 sidor. Originalet omfattar 3000 sidor med bilagor och hänvisningar. Hur många riksdagsledamöter har tagit del av detta? Vet Sveriges riksdag vad man tar beslut om? En undersökning från Sveriges televisions uppdrag granskning som visade att fyra av fem riksdagsledamöter saknar elementära kunskaper om fördraget talar för att så inte är fallet. Faktum är att ratificeringen av Lissabonfördraget inte är förenligt med svensk, med svensk grundlag. För att den skulle vara det så skulle det krävas en beslutande folkomröstning, alternativt två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval. Detta är ett faktum som påpekats av tunga remissinstanser under remissrundan. EU-förespråkarna ger gärna sken av att fördraget enbart handlar om beslutsprocesser och om EUs möjligheter att fatta beslut emot ett eller ett par motsträviga medlemsländers vilja. Men det handlar om så oerhört mycket mer än så. Lissabonfördraget innebär mycket stora inskränkningar i Sveriges självbestämmande, Sveriges alliansfrihet och den neutralitetspolitik som tjänat oss så väl. Under både det andra världskriget, såväl som under kalla kriget, upphör plötsligt. Beslutet innebär att Sverige på sikt upphör att existera som suverän nationalstat. Även inom utrikespolitiken upphör Sveriges självständighet. Bland annat inom FN ska vi i framtiden föra unionens talan och inte vår egen. Vi kommer på sikt ingå i en gemensam krigsmakt. Sveriges yttersta försvarsgräns kan komma att gå vid gränsen mellan Turkiet och den kurdiska delen av Irak. Euron ska på sikt implementeras inom hela EU. Den svenska folkomröstningen gäller inte och Sveriges regering har inte förhandlat fram något undantag i den frågan. Varken den svenska regeringen med det nya arbetarpartiet Moderaterna i spetsen eller Socialdemokraterna väljer att försvara den svenska modellen. I och med att Socialdemokraterna uttalat sitt stöd till Lissabonfördraget upphör man i praktiken vara arbetarnas och löntagarnas parti. Man lägger istället de svenska arbetarnas framtid och välfärd i händerna på EUs ekonomiska och politiska system. Sist men inte minst har Lissabonfördraget redan fallit i och med Irlands nej. En ratificering saknar betydelse om det är så att EUs styrande majoritet respekterar sin egen nuvarande författning nis -fördraget. Ändå väljer EUs politiska ledarskap att fortsätta genomförande processen och i Sverige ställer sig troligen en kvalificerad majoritet av riksdagen på denna synnerligen odemokratiska skaras sida. Sveriges beslutande majoritet är beredd att trampa på två grundlagar, den svenska grundlagen och EUs nuvarande nissfördrag, allt i syfte att genomdriva en tredje grundlag. Varför skulle svenska folket ge dem det förtroendet när de så uppenbart missbrukare? Kräv att din riksdagsman röstar nej den 20 november. Om inte använd din rösträtt förnuftigt dels i EU-parlamentsvalet 2009 och i, i, i riksdagsvalet 2010. Sven Olof Sällström, Europapolitisk talesman. Och mycket riktigt, den 20 november så eh, godkändes Lissabonfördraget av eh, Sveriges riksdag. Och den 21 november så, det vill säga fredagen den 21. Då skickades ut ett pressmeddelande från vår partiledare Jimmy Åkesson med rubriken En svart dag i Sveriges moderna historia. Sverigedemokraternas partiordförande Jimmy Åkesson kommenterar gårdagens riksdagsbeslut om att godkänna Lissabonfördraget. Riksdagens beslut om att godkänna Lissabonfördraget innebär ett stort steg mot avvecklandet av Sverige som en fri och självständig nation och att svenskarnas möjlighet att påverka sin egen vardag nu minskar ytterligare. Torsdagen den 20 november 2008 kan därmed läggas till den växande raden av svarta dagar i Sveriges moderna historia. Sverigedemokraterna ser gårdagens beslut som grundlagsvidrigt och kommer därför vid vårt inträde i riksdagen att verka för att beslutet rivs upp. Vi menar också att Lissabonfördraget med all önskvärd tydlighet gjort klart att EU inte längre är samma organisation som det svenska folket sa ja till år 1994. Vi kommer därför att verka för en ny folkomröstning angående Sveriges medlemskap i EU. En kvalificerad majoritet av de etablerade partiernas ledamöter i Sveriges riksdag röstade igår för att beröva det svenska folket en betydande del av deras fädernes ärvda frihet och rätt till självbestämmande. Vi ska göra allt som står i vår makt för att de svenska väljarna ska bli medvetna om detta faktum och förhoppningsvis ha det i färsk ominnelse när de går till valurnorna inför valet till Europaparlamentet 2009 och de allmänna valen 2010 säger Jimmy Åkesson. Och samma dag den 21 november så kom det också ut ett pressmeddelande från Sverigedemokratisk ungdom där det står att Sverigedemokratisk ungdom anmäler 243 riksdagsledamöter för högförräderi. Sverigedemokratisk ungdom menar att riksdagens beslut om att godkänna Lissabonfördraget strider mot 19 kapitlet första paragrafen brottsbalken om högförräderi. Sent på torsdagskvällen beslutade Sveriges riksdag att godkänna en svensk anslutning till Lissabonfördraget. Fördraget innebär att ytterligare makt flyttas från det svenska folket till den europeiska unionen och utländska politiker i Bryssel. Sveriges möjlighet att säga nej till förslag som missgynnar det svenska folket slopas på 63 olika områden. Sverigedemokratisk ungdom menar att detta är ett olagligt beslut som faller under 19 kapitlet första paragrafen Brottsbalken om högförräderi. Där det står citat. Den som med uppsåt att riket eller del därav ska med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket ska sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högfrederi till fängelse i tio år eller på livstid eller om faran var ringa. I lägst fyra år och högst tio år. citat. Med anledning av detta kommer demokratisk ungdom så snart man fått tillgång till protokollet från gårdagens riksdagsvotering att lämna in en polisanmälan om högfrederi mot samtliga av de 243 riksdagsledamöter som röstade ja till ett godkännande av Lissabonfördraget. Ja, jag kommer att fortsätta lite grann på det här temat efter en första musikpaus. Varsågoda. Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio. Det ni hörde nyss, det var Thomas Ledin som sjöng genom ett regnigt Europa. Och det spelade vi med anledning av att eh, det är ganska mycket på gång inom EU just nu. Ratificering av Lissabonfördraget med mera. Och eh, jag har eh, läst upp en del artiklar och eh, pressmeddelanden som eh, Sverigedemokraterna har... Eh, ...presterat under veckan angående just detta. Sen så har det naturligtvis också uppmärksammats i övrig media. Jag tänkte nämna lite vad som stod i en tidning som jag hittade på nätet. Folket i bild heter det visst. Folket i bild Kulturfront. Där man konstaterar att det här var ännu ett bakslag för demokratin. Så här står det på riksdagens webbsajt på internet. Riksdagen beslutade att godkänna EUs Lissabonfördrag- och ja, jag hoppar ner till den sista meningen då där det står att Lissabonfördraget är enligt riksdagen bättre än nu gällande fördrag och stärker EU på viktiga områden. Formuleringen stärker EU på viktiga områden är alltså en positiv omskrivning av den svenska demokratins försvagning. Fördraget sägs vara bättre än nuvarande fördrag. Bättre för vem har man dock inte svarat på annat än att det som är bra för makthavare och näringslivstoppar är bra för Sverige. Och det är Knut Lindelöv som skriver det här i Folket i bild. Och han avslutar med också att resultatet kommer att bli mer förakt för etablerade politiker och mer utrymme för Sverigedemokrater. Ja, det är naturligtvis något som fler spinner vidare på. Ett pressmeddelande från Byggnads, alltså fackförbundet. Där står det att nu riskerar vi få en EU-valrörelse som spelar Sverigedemokraterna och Junilistan i händerna. Eh, Pressekreteraren Dan Lundqvist Dahlin han skriver det att han själv är för Lissabonfördraget, Men han har vissa invändningar mot eh, tillvägagångssättet för ratificeringen av detta i Sveriges riksdag Han skriver så här att själva grunden för vårt EU-medlemskap var att den svenska modellen skulle lämnas orörd Jag tror också att detta var utgångspunkten för en majoritet av svenska folket I och med eget dom i Lavalmålet är dessa förutsättningar helt förändrade Därför är det viktigt att Reinfeldt undanröjer hotet mot våra löntagare och slutar gömma sig bakom stråt, vilket hade varit enklare om vi väntat med att godkänna Lissabonfördraget, säger Hans Tilly. Nu riskerar vi tyvärr att få en EU-valrörelse som handlar om EU-medlemskapets vara eller icke vara, en valrörelse som spelar Junilistan och Sverigedemokraterna i händerna. Vill Reinfeldt verkligen ha det, frågar Hans Tilly enligt det här pressmeddelandet från byggnads alltså. Ja, det är naturligtvis så att Sverigedemokraterna kommer att föra ett ganska ordentligt oväsen om det här i den kommande EU-valrörelsen. Och för övrigt så är det så att ni som är medlemmar i Sverigedemokraterna, ni har möjlighet att påverka hur vår valsedel inför EU-parlamentsvalet ska se ut. Och ni ska ha fått hem SD-bulletinen, alltså vårt medlemsblad där det står hur man bär sig åt för att rösta och då behöver ni ert medlemsnummer och ni kan rösta via internet eller så finns det en liten talong att klippa ut ur SD-bulletinen så kan ni skicka in den per post till Sverigedemokraterna box 20085 10460 Stockholm. Och ni kan också ringa till partikansliet angående det här på 08 50000050. Så kan ni bli upplysta om hur man bär sig åt för att rösta. Och det är det säkrast att, att ringa vanliga kontorstider var dagar. Man måste naturligtvis vara medlem för att kunna rösta. Ja, jag tänkte komma in på lite pressmeddelanden i övrigt. Det händer ju lite grann inom Sverigedemokraterna i andra delar av landet. och Från Helsingborg så har jag fått följande Sverigedemokraterna presenterar sitt budgetförslag 2009 eh, och det är alltså fråga om region Skåne då naturligtvis eh, Sverigedemokraterna presenterar nu sitt budgetförslag för 2009 huvuddragen i Sverigedemokraternas budget är en omfördelning med fokus på vård och kollektivtrafik partiets förslag innebär bland annat 153 miljoner mer till vården avgiftsfri barnsjukvård nattöppna nära kuter, bibehållna kollektivtrafiktaxor och högre studentrabatt på periodkort. Budgetförslaget innebär även ett bättre resultat än majoritetens. Björn Söder, gruppledare för Sverigedemokraterna, kommenterar Satsningarna möjliggörs genom prioriteringar som Sverigedemokraterna är ensamma om. Kulturstödet från Region Skåne bantas och satsningar görs istället på skåningarnas kulturarv. Det innebär att kulturradikala projekt bortprioriteras, liksom regionfinansierad folkhögskoleverksamhet. Istället satsar vi på vården och vår personal. Bortprioriteras gör också de mångkulturella verksamhetsplanerna inom regionen till förmån för kompetens- och resultatinriktad verksamhet. Även byråkratin inom regionen får vara med och finansiera kollektivtrafiken och en upprustning av vården. Regionstyrelsen får mindre pengar att fördela till redan oförskämt höga arvoden och buffertbudgetar som det kallas. Pengar omfördelas även från omstruktureringsanslagen. Därigenom har vi Sverigedemokrater lyckats skapa en budget som verkligen kommer skåningarna till nytta, säger Björn Söder och fortsätter. Det har hela tiden varit med skånska intressen i fokus som vi har utarbetat och fördelat vår budget. Och vi är mycket nöjda med resultatet som vi ser som ett stort steg i rätt riktning för Skåne. Vårt förslag har dessutom bärkraft och klarar av en ekonomisk nedgång. Och budgetförslaget kan läsas på Sverigedemokraternas partihemsida www.sverigedemokraterna.se snedsträck eller Skane naturligtvis. Det är alltså något av vårt arbete i Region Skåne där vi sitter invalda med tio fullmäktige mandat. Sedan återigen Sverigedemokratisk Ungdom som uppmärksammar svenskfientligheten och den här gången är de i Göteborg. Efter att Sverigedemokratisk Ungdoms kampanj mot svenskfientlighet lanserades för ett par månader sedan har åtta städer besökt, besökts. Nu på lördag är det Göteborgs tur då SDU talar i Brunsparken klockan 13 och det är alltså idag klockan 13. Svenskar blir systematiskt utsatta för våld, hot och kränkande behandling på grund av sitt ursprung. Såväl misshandel som våldtäkter, hot och diskriminering är idag allt för vanligt förekommande brott som svenskar utsätts för på grund av sin etnicitet. Till skillnad från den så kallade främlingsfientligheten mörkas svenskfientligheten ned av, de etablerade, av det etablerade samhället sin omfattning till trots. Av dessa skäl bedriver Sverigedemokratisk ungdom sedan två månader tillbaka en kampanj mot svensk svenskfientligheten. Vid tidigare möten i Malmö har SSU, ungvänster och andra vänsterorganisationer försökt sabotera Sverigedemokratisk möten. Trots debattinbjudan från SDU har vänstern inte visat något intresse för demokratisk dialog och debatt. Istället för att ens besvara de upprepade inbjudningarna har den svenska vänstern valt att svara med våld, hot och mötesstörningar. Sverigedemokratisk ungdomsförbundsordförande Erik Almqvist kommenterar lördagens torgmöte i Göteborg. Göteborg är en stad som tyvärr fått uppleva oacceptabelt stora problem med svenskfientligheten. Därför anordnar nu SDU ett torgmöte i Brunnsparken som syftar till att upplysa om svenskfientligheten ur ett helhetsperspektiv. Vi känner att det saknas både kunskap om svenskfientlighet och vilja att samla denna kunskap från samhällets sida. Eftersom alla svenskvänliga initiativ ifrågasätts i dagens Sverige har vi gjort allt för att våra politiska motståndare ska kunna komma till tals under våra torgmöten så att vi kan få en öppen demokratisk debatt kring svenskfientligheten. Tyvärr har inga av våra motståndare vågat ta debatten med oss och därför uppmanar vi både våra sympatisörer och motståndare att komma till Brunnsparken på lördag så att vi kan få en öppen och konstruktiv diskussion kring problemen med den utbredda svenskfientligheten. Ingen svensk ska behöva acceptera att bli bespottad, diskriminerad och utsatt för våld på grund av sitt ursprung. Låt lördagens möte bli en manifestation för svenskarnas rätt till fred och frihet i Sverige, avslutar Erik Anfist. Plats Brunnsparken i Göteborg, tid klockan 13-14, lördagen den 22 november. Och så finns det lite kontaktuppgifter i det här pressmeddelandet också. Ja, eh, som sagt, det är, står ganska så... Illa till med just den demokratiska debatten i Sverige och just när det handlar om mångkulturen som ju har kommit att visa sig bli allt mer och mer skadlig för Sverige. Det är ganska tydligt att de styrande politikerna har lett in svensken på helt fel spår. Vi tar en musikpaus varsågda. Ja, ni lyssnar till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det ni hörde alldeles nyss, det var guldet blev till sand. Eh, lite med anledning av hur vi har vilselätts att tro att det är mångkulturen som ska lösa alla våra ekonomiska problem när det i själva verket är på väg att bli precis tvärtom. Eh, jag tänker fortsätta med lite grann om vad som har hänt i Karlskrona på sistone. Det är en blockuppgörelse som stänger ute Sverigedemokraterna heter det. Det är så att I Karlskrona så har blocken sett ut så att det har varit den borgerliga alliansen plus Miljöpartiet på ena sidan. Också Socialdemokraterna på andra sidan. Och däremellan så har Sverigedemokraterna, som jag tror är tredje största parti faktiskt i Karlskrona kommunfullmäktige, haft då en vågmästarroll. Men nu så gör Socialdemokraterna upp med den så kallade femklöven. Och därmed så tappar Sverigedemokraterna sin vågmästarroll. Det har uppmärksammats både i, som ett TT-telegram i de allra flesta tidningar och även i Sveriges Radio. Och i Dagens Nyheter så var det faktiskt en ganska så ordentlig ja, artikel med intervjuer. Den publicerades 25 november. Ekonomisk kris utestänger Sverigedemokraterna i kalskrona. Det står då att minoritetsstyret i Karlskrona har gjort upp med Socialdemokraterna. Det betyder att Sverigedemokraterna bänkas sig fullmäktige och förlorar inflytande som vågmästare. Och då ställs frågan till kommunalrådet KG Svensson, moderat kommunalråd i Karlskrona. Är detta ett sätt att utestänga Sverigedemokraterna? Då svarande att jag har överhuvudtaget inte funderat i de banorna. Vi har ett minoritetsstyre och det är en ekonomisk kris och därför är det värdefullt att ha en majoritet som står bakom budgeten. Kristina Matsson, socialdemokrat, är andra vice ordförande i kommunstyrelsen. Och hon säger så här att vi känner en stor oro för ekonomin. Senast i förrgår hade vi ett varsel och kostnaderna för kommunen har ökat i och med regeringens frysta statsbidrag och ökade socialbidragskostnader. Och Får frågan också, är detta ett sätt att utestänga SD? Det har jag inte funderat på. Nu måste vi se över blockgränserna och vi har hittat en långsiktigt bra ekonomisk politik. Rickard Jomshoff, Sverigedemokraternas gruppledare i Karlskrona, tror inte att uppgörelsen kommer att utestänga Sverigedemokraterna helt från lokalpolitiken. Vi är utstängda från rambudgeten, men många avgöranden görs i tunga nämnder som barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden. Där är Femklöven och Socialdemokraterna inte överens, säger Jomsov. Han tror att de ideologiska skillnaderna mellan blocken kommer leda till att partierna får svårt att vara eniga. Och då tror jag att vi kan ha ett visst inflytande, säger Rikard Jomshoff. Men det här samarbetet då mellan Femklöven och Socialdemokraterna det finns det de som tror att Sverigedemokraterna också kommer att vinna på. Sverigedemokraterna kan gynnas när de förlorar sin vågmästarroll. Det tror Marie Demker som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och hon har intervjuats i Sveriges Radio för övrigt och det finns att eh, lyssna via internet för den som går in där. Eftersom den styrande femklövern och Socialdemokraterna nu kommit överens om kommunens budget för de kommande tre åren har Sverigedemokraterna förlorat sin vågmästarroll. Men Marie Demker säger att Sverigedemokraterna kan bli vinnare när etablerade partier går ihop. Risken finns att man upplever att de etablerade partierna inte är intresserade av att lyssna på någon form av opposition, säger hon. Även Sverigedemokraternas gruppledare Rickard Jomsov tror att hans parti kan vinna på samarbetet mellan Femklöven och Socialdemokraterna. Som kommunens enda oppositionsparti blir vår politik ännu tydligare nu och vi kommer att använda all vår kraft att visa att vi är det enda alternativet, säger Rickard Jomsoff alltså i Sveriges Radio Det är så att eh, vår partiledare Jimmy Åkesson skickar mellanåt ut ett nyhetsbrev och förra veckans nyhetsbrev vecka 46 där skriver han bland annat om en eh, helg i Värmland, det här kan ni för övrigt läsa på SD Kuridens hemsida www.sdkuriden.se han nämner också en SD-debatt i riksdagen och eh, sen så även om eh, Bill och Berit, Fiffel och Båg. Eh, där säger han så här att sedan våra framgångar i kommunvalen 2006 har frågan om partistödet fått ovanligt mycket uppmärksamhet. Politiker brukar inte vilja prata om sina egna ekonomiska förmåner och ersättningar. Men sedan också vi fått rätt att ta del av dessa har det plötsligt blivit något som debatterats. På vissa håll har de gamla partierna på olika sätt försökt stoppa stödet till oss men generellt har vi fått ungefär det vi ska ha utifrån gällande regler. Sedan något år tillbaka har riksdagens konstitutionsutskott haft frågan på sitt bord. Det har handlat om att utreda hur det kommunala partistödet används. I veckan presenterade man resultat av sin utredning och detta med tydlig adress till oss inom Sverigedemokraterna. Det heter att vi har fifflat med det kommunala partistödet och därför har Moderaterna och Socialdemokraterna via sina företrädare i utskottet Per Bill respektive Berit Andmor meddelat att man kommer överens, kommit överens om att ändra reglerna. Så vad har egentligen hänt? Det så kallade fifflet består i att vår riksorganisation tar ut ett slags medlemsavgift från lokalavdelningarna Avgiften storlek baseras på hur stora partistödsintäkter en förening har. Vi tycker att det är mest rättvist så att föreningar med stora intäkter betalar mer än de med mindre eller inga intäkter alls. Denna avgift används sedan till att hålla igång partiet och till att ge olika former av service och stöd till lokalföreningarna och distrikten. Utan denna inkomstkälla skulle partiets riksorganisation få mycket svårt att överhuvudtaget bedriva någon verksamhet utifrån de krav som ställs på oss idag. Och det är ju precis det som saken egentligen handlar om, att försvåra för oss att komma in i riksdagen. Det är därför man bryr sig om frågan först sedan vi nått framgångar och det är därför man väljer att misstolka vår interna hantering av kommunala partistödsmedel. Om det verkligen föreligger ett skarpt förslag eller om det än så länge bara är prat kan jag inte svara på. Jag har mycket svårt att tro att de övriga partierna kommer att acceptera någon mer omfattande statlig inblandning i det kommunala partistödet. Det blir trots allt inte bara eller ens främst vi som drabbas av striktare regler. Jag vågar påstå att avgiftssystem som liknar vårt finns inom merparten av riksdagspartierna. Är det värt besväret? Och han nämner också det här makthavarseminariet. I torsdags, det var alltså torsdagen för en dryg vecka sedan, var jag inbjuden till tidningen Fokus makthavarseminarium som anordnades för andra året i rad. Årets huvudtalare var före-moderatledaren Bo Lundgren som knappast kan mäta sig med förra årets huvudnummer Göran Persson. Det var säkert också förklaringen till att uppslutningen den här gången var betydligt sämre. Åtminstone kändes det så och att det inte fanns lika många tunga namn bland deltagarna. Intressant var det ändå. Inbjuden blir man framförallt om man finns med på listan över Sveriges hundra mäktigaste personer. Man kan tycka vad man vill om den typen av listor och hur de tas fram. Mest intressant i år var att finansminister Anders Borg nu tagit över första platsen från sin chef, statsminister Fredrik Reinfeldt. Lite märkligt kan tyckas eftersom det tog det vara så att finansministerns maktutövning är aningen beroende av statsministerns samtycke. Något som Borg själv framhöll i sin segerintervju. Själv behöll jag min plats bland de 51, närmare bestämt nummer 48- Fokus konstaterar att jag saknar såväl formell makt som ett betydande nätverk men att jag genom min blotta existens hotar samtliga riksdagspartier inför valet 2010. Det är förstås så att min person i det här sammanhanget representerar partiet Sverigedemokraterna och att det egentligen är partiet som har sådan makt. Vi tar det för vad det är, kanske främst som ett erkännande, skriver alltså Jimmy Åkesson, partiordförande. Ja, vi har också lyckats synas lite grann i media. Vår partisekreterare Björn Söder som ju också är gruppledare i regionfullmäktige i Skåne. Han fick in en insändare i Kristianstadbladet här om dagen. Eller det var idag faktiskt, lördagen den 22 november. Sedan Sverigedemokraterna blev invalda i regionfullmäktige i Skåne har vi lyft frågan om vikten av svenska språkkunskaper hos personalen. I vårt budgetförslag redan förra året skrev vi, citat, Fokus bör läggas på patientvården med mänskliga relationer till patienter och rätten att erhålla sjukvård med svensktalande personal. All vårdpersonal ska tala svenska, uppträda professionellt i sin yrkesroll och agera på föredömligt sätt. Diskriminering utifrån kön, handikapp eller etnicitet får under inga omständigheter förekomma. Personalen är regionskåne viktigaste resurs, slutcitat. I vår målbeskrivning fanns att alla anställda ska behandlas lika, ska dela grundläggande värderingar och tala god svenska och vi ville uppdra åt regionstyrelsen att ta fram ett policydokument med svenska värderingar, kunskapskrav inom svenska språket och likabehandlingsprinciper som ska gälla för alla anställda inom regionskåne. Vårt budgetförslag avslogs av övriga partier och vi har också under den tid vi funnits representerade i Regionfullmäktige blivit beskylda för olika osmakligheter då vi lyft dessa frågor. I samband med Sveriges televisions intervju efter valet lyfte jag frågan kring valideringssystemet. I detta ifrågasättande fanns också tveksamheter till vilka krav som egentligen ställs på utländsk personal för att få fungera inom svensk vård. Frågan har kommit upp genom en granskning av Sveriges Televisions rapport nyligen. Granskningen visar att många läkare har mycket dåliga svensk kunskaper. Patienter vittnar om att de själva fått ställa sin egen diagnos då läkarna inte har förstått patienterna. Socialstyrelsen som utfärdar läkarlegitimationer har konstigt nog enligt lag inte rätt att testa eller ställa krav på läkares språkkunskaper i de fall läkarna kommer från ett EU-land. Det blir således upp till landstingen och i vårt fall regionskåne att kontrollera att språkkunskaperna är tillräckliga. Men i regionskåne har övriga partier inte ansett att denna fråga är av betydelse. Den politiska majoriteten bestående av de borgerliga partierna tillsammans med Miljöpartiet skriver istället sina, i sina politiska förslag att målet om att de anställda ska spegla samhället i övrigt nås genom ett aktivt rekryteringsarbete av personal med annan bakgrund än den etniskt svenska. Det blir också ett sätt att utöka organisationens språkliga kompetens, vilket är viktigt i mötet med medborgarna. Majoriteten tycker alltså att det är viktigare att tillförsäkra att utlänningar i Sverige kan få vård på sina hemspråk än att svenskar kan erhålla, erhålla vård på god svenska i Sverige. Inför årets budgetförhandlingar har Sverigedemokraterna återlyft frågan kring svensk kunskaper bland personalen. Några övriga partier all möjlighet att tillmötesgå Sverigedemokraterna i denna för våra medborgare mycket viktiga fråga. Skriver alltså Björn Söder i Kristianstadbladet. Och det är naturligtvis positivt att vi kommer ut med vårt budskap och syns på det här sättet. Och problemen som finns i region Skåne finns ju naturligtvis även här i Stockholms län. Och den här typen av frågor kommer vi naturligtvis att driva. I alla de landsting som vi räknar med att bli invalda i i valet år 2010. Och då är det också väldigt viktigt att ni kära lyssnare matar er iväg till vallokalerna och röstar. Vi gör som så att vi tar ytterligare en liten musikpaus. Ja, ni lyssnar till Radio SD, Sverige, Demokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det ni hörde alldeles nyss, det var så lunka vis så småningom. Det var Sven-Bertil Tåb som sjöng. Jag tänkte berätta lite om våra aktiviteter runt om i landet. Vi hade ett medlemsmöte i Värmland nu i veckan. Medlemsmöte med utblickar mot framtiden. Det var på hotell Gustav Fröding i Karlstad. Lördagen den 15 november så arrangerade Värmlandsdistriktet medlemsmöte. Mötet började med att Värmlandsvisan spelades- och sedan möteskonferensier Per-Olof Olsen hälsat alla välkomna lämnar han över mikrofonen till den första av dagens två gäster, partisekreterare Björn Söder. På plats fanns även distriktsordförande Gunnar Filiper naturligtvis och även partiordförande Jimmy Åkesson. Mötet avslutades med att alla reste sig till tonerna av Du gamla, du fria. Mötet fick god mediauppmärksamhet. De två länstäckande medierna Nya Värmlandstidningen och Värmlands Folkblad båda var på plats. Och det här kan ni också läsa om på www.sdkuriren.se. Där finns hela redogörelsen och lite bilder också från det här mötet. Sen hade vi ett medlemsmöte i Landskrona. Det publicerades på sdkuriren.se den 19 november. Och där är det alltså en, en film som man kan se om man har tillgång till internet. Så kan man då klicka på den här filmen och då kan man både se och höra vad som sades på det mötet i Landskrona. Och likadant, vi hade ett informationsmöte i Malmö 10 november. Samma sak där, det finns en film på sd viden där man också kan se och höra vad som sades där. En annan partinyhet från den 17 november med rubriken En brottslighet som polisen av någon anledning hindras att lösa. Sverige är ett land som har många, många politiker. Sammanlagt är det över 30 000 medborgare som har politiska uppdrag. De allra flesta av dem är fritidspolitiker. De arbetar på dagarna och håller på med politiken på kvällar och helger. Detta system, denna breda representation, är en fantastisk möjlighet till en verklig demokrati. Men när de som vill avskaffa demokratin sätter igång med terror mot de folkvalda måste dessa antidemokrater gripas och lagföras. Så sker inte i Sverige idag. Det är inte bara demokrater som drabbas av denna mycket omfattande brottslighet som genomförs under tecknamn som till exempel AFA, antifascistisk aktion. Det är många borgerliga politiker som drabbas men märkligt nog väldigt få socialdemokrater. Natten mellan fredagen och lördagen utsattes Erik Almqvist, ledamot i Lunds kommunfullmäktige, för följande. Någon limmade systematiskt igen hans dörr från utsidan. Även kilar användes för att fullständigt spärra dörren. Erik bor på femte våningen och om han inte hade haft sådan tur att limmet inte helt hade torkat skulle han inte ha kunnat komma ut ur lägenheten. Med hjälp av en stor kraftinsats lyckades han till slut komma ut. Hur mycket det kommer att kosta att återställa dörren är ännu inte klart. Varför skedde då detta? Samma dag som Erik skulle tala på ett torrmöte i Malmö. Du finner artikeln om torrmötet längre ner på den här sidan. Någon ville helt enkelt tysta honom. Polisen i Lund har talat om för de lokala Sverigedemokraterna att man mer eller mindre fullständigt har kartlagt de sociala kretsar och de personer som utför dessa politiska attentat. Men de har också förklarat lite generat att det inte kommer att bli några åtgärder som stoppar brotten från att hända. Eller löser dem. Hur den politiska styrningen bakom detta ser ut återstår att kartläggas. Pol, polisen vill ju lösa brott men de är styrda av politiker. SD-kuriren uppmanar alla som har information som kan leda till att de skyldiga grips att kontakta både polisen i Lund och Sverigedemokraterna i Lund. Till den som lämnar information som leder till fällande dom för detta brott kommer att utbetalas en belöning på 5000 kronor. Uppgifterna som leder till en fällande dom måste ha nått SD Lund eller polisen under en tidsperiod av ett år efter brottet. Alltså senast den 15 november 2009. Ja, sen eh, lite grann om vad som händer i Stockholm. Vi har haft eh, sammanlagt tre utbildningsdagar eh, i Stockholmsdistriktet. Eh, där eh, eh, Jensli Andersson har kommit upp från Region Skåne och eh, hållit... Eh, Utbildning och eh, låt oss Träna på debattteknik Med mera och Senast publicerades det på sdkuriren.se Den 17 november eh, Mer utbildning i Stockholm står det eh, Aktiviteten i Stockholm Har verkligen satt fart under hösten Under lördagen den 15 november Var det dags för ytterligare en utbildningsdag Där blivande kommunpolitiker fick lära sig Retorik och debattteknik Utbildningsdagen var ett uppsamlingshit för de som missade de två första tillfällena. Nu har sammanlagt närmare 100 nya medlemmar gått steg 1 i utbildning för blivande politiker. Dördagens utbildningsdag var något komprimerad men fick avsevärd effekt trots detta. Samtliga av de strax över 20 deltagarna peppades och pratade direkt om steg 2. Debattvågorna gick höga men hela tiden med glimten i ögat. Utbildningsdagarna har skapat en härlig stämning bland medlemmarna. Där de medlemmar som varit med länge tar hand om alla nya och intresserade. Dagen avslutades med en sammanfattande diskussion med reflektioner och önskemål om fler utbildningstillfällen. Och som sagt, de tidigare utbildningstillfällena som har ägt rum i Stockholm, de har vi också skrivit om på sdkurinen.se. Ja, det här, den här sändningstiden börjar så sagt ligga lida mot sitt slut. Vi har pratat en hel del om, eller rättare sagt, jag har pratat en hel del om vad, vad vi har sagt om det här Lissabon-fördraget som har ratificerats. Och det är vi naturligtvis inte särskilt positiva till. Jag har också nämnt det att det går att påverka Sverigedemokraternas EU-parlamentsvalsedel inför nästa års EU-parlamentsval- och det kan man göra om man är medlem i Sverigedemokraterna. Så kan man, då ska man ha fått SD-bulletinen nyligen. Och där framgår det precis hur man bär sig åt för att rösta. Man kan göra det via internet. Eller så kan man klippa ut en talong och skicka in till Sverigedemokraterna box 20085 10460 Stockholm. Och ni kan också ringa till partikansliet och få information om hur man röstar på telefonnummer 08 50 00 00 50. Vill man bli medlem i Sverigedemokraterna så betalar man in medlemsavgiften på 300 kronor till vårt bankgiro 5280-7005. Alltså 5280-7005. Det går också att sätta in pengarna på vårt plusgiro. Plusgiro nummer 234565-0. Men vi föredrar bankgirott allra helst. Det går att bli medlem för ett år. Det kostar 300 kronor. Det går också att bli medlem på livstid. Det kostar 1500. Och det finns också familjemedlemskap. Och information om det här finns på www.sverjedemokraterna.se. Och betalar man medlemsavgiften före årsskiftet så blir man medlem under hela nästa kalenderår 2009. Ehm. Det var väl allt för den här gången. Nästa vecka så är det Arnold Boström som pratar. Lyssna gärna på oss då igen. Vi avslutar som vanligt med lite smått politiskt inkorrekt musik. Varsågoda!